albizte ekonomikoen atalean iaz lege zarautu zituzten alderantzisko hipotekek porrot egin dutela irakurri dugun. Joseba Aranderan bueno Joseba xauno zer dira alderantzisko hipotekak Joseba bueno alderantzisko hipotekak pentsatu ziren 65 urtetik gorako e, jendearen kasurako e, baldineta e, etxe bizitza baten jabeisaki Eh, diru faltan baleute bat esate baterako beste behar batzuk kaetzeko ez eh? izan ba, errezidentzi batzen nordainketa edo eh, bueno, zainketarako E, beharrezaketen diru lortzeko modu bezala. Orduan, e, alternantzizko hipoteka hori arautu zen, e, egia da, merkatuko juntura, etxe bizitzaren prezioi ez orduan e, beste bat zela, eta amantaiak fiskal batzuk ere, badikioen harren, ba, itxura batean, eta hori da gaur, e, presa ekonomikoan luzetazabalea aipatzen dena, ba, kontorrateltuako hipotekei dagokien ez bintzat, ba ez dirudi, e, arrakasta hundirik izan duenik. Sistemak porrotagin du, oso ba? Ez, ez dut, ustean ikusi uste dut, eh, eskaintza ba, posible bat dela, eh, zenbait eh, jenderi eh, erokeria iruitziko zaio, eh, azken finean badaukaguguk eh, alako kulturra resistrentzia bat ez, horrelako eh, gauza baten aurrean, etxea jaterakoaz nola baitzere, ez da, mondare horren zati bat eh, hipotekatu eta hortik eh, dirua lortzeagatik ez. Baina, porrot ez detu egin duen, ikia eh, kontratatutako ekpentsatzen dute eh, eh, interesatzen zaielako egingo zutela eta bueno azken finean e, finantza arakundek ere ba produktu bat gehiago eskaintzen dute ez agia da e, prezioen haitsiera ematen ari der honetan interestasak ainaltu e, dauden honetan ba claro e, ziurgabetasun e, iturri askotxo dago ez batetik etxe jabearen bizitza zenbat lursatuko den hori da berez produktu honen e, ziurgabetasun nagusietako bat bestedik etxearen prezioa zein izango den e, ba eriotza hori gartatzen den eta irugarrena ordurako zenbateko zorra pilatua izango duen mm -hmm. e, finantzera kuntearekin. Horrek guztiak noski, abantaiak fiskalakora bera, ba, bere, bere zarantzak sortzen ditu eta gaur-gaurkoz ez du harrakastarik e, izan, edo harrakastarik undirik izan, mm -hmm. baina, baina bueno, e, jende guztiaren traje berbera saltzerik eda ez dago, eta nik uste dut e, produktu bezala interesgarria izan daitekela zenbait kasutan.